Falëndërimë dhe mirë njohet janë vetëm për zotin tonë Allah unë gjellë gjellaluhu Allah unë falëndërojmë Dhe vetëm për e ti falje dhe ndimë kërkojmë Ndërsa salavatë dhe salamët Më pengamberin tonë të zxedhër Muhammed Mustafa në lehi salatu e salam Bishok të ti besnik më bëfaminën e ti të ndërshme Dhe qdo besimtari cilë janë djekë rrugën e ti Me të mira dhe në ditën e fundit Të kësaj bote Të ndërruar vëzër Jemi nga fundi, i këtij muaji të beqatur të Zotit te bareke o teala, nëse la kanë mbetur edhe një grumbull i shanseve dhe mundësive, ajo është tekët e këtij muaji, me të cilat shpresohet jetë dhënata e kadrit, ndosë një numër i madh i shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam mendojnë, madje disa vejtore edhe e kanë parë kët meselë se më e afërt është 27-shi i muajit të Ramazanit. Andaj të shtojmë bullletin ta e shfrytzoi na kët mundësit Allahu te bareke ve teala nuk kemi mundësi me fol për këto vlera nga se kemi përcaktuar për fol për je shkrimën dhe biografit e imamëve të muslimanëve përmendëm në ligjëratën e kaluar je shkrimin e znjërin Gatabi Enat i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit aleyhi salatu wassalam i ka besuar pejgamberit aleyhi salatu wassalam dhe pejgamberi aleyhi salatu wassalam ja ka fal jenazën megjithatë drejtar kan thonë se këto llogaritet Tabien Tabien përshka këse nuk e ka pa Apo i nga mberin Sallallahu aleyhi vësallem Quhët Ashametu Ibnu Ebjar Apo Bejra Ashametu Ibnu Ebjar I njohur me titullin Nejashiu Dhe tham Nejashi është titull Sigur me i tham Kryetar mbret Mirë po Në kuptimin e Abesinis Etiopis Andetjetar kan tham Nejashi është zdo mbret I Etiopis Ndërsa Kajsar është dëmbrat i Romagëve Ndërsa Kisra është dëmbrat i Persianëve Dhe Tuba është dëmbrat i Jemenazëve E kështë përra zdo, zdo vende ka pas titullin e vet Shkurtimisht e përmendëm se Babën e ti e ka nëvra Pastaj Allahu Gjelola ashtu e ka siel punën Qaj prapë bahë dëmbrat e kanë shitë për 600 dirhem Pastaj prapë e kanë nëzirë nga përra Shit ja Rabbis e kanë bombret. Ek çtu më rad derisa kanë ardhur sahabe te ky njerëj janë strehuar te ky, pas sa ka ardhur Amr ibn el As me Abdullah ibn Abi Rabia për me nxjerr domosadhon kët grup dhe me ktye në Mekë dhe bisedata tësë e përmendëm në libratën e kaluar. Ktu ka edhe shumë sime, madje Sheikhul Islam al-Taimi rahimahullah thot për shkak kësaj vlerë e ka lavdruar pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasalam e cila vlerë është kulmi i Kur'anit dhe maja dhe thelbi dhe zemra e Kur'anit dhe ajo është se ka thënë sallallahu alaihi wasallam shikoni në Abesini në Etiopi për çfarë se atje është një mbret i drejtë dhe kjo shprehja i drejtë apo më le para më nduvezor te imama sa sa vstilensir po para më ndo te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam do na amune para më ndu imam ahmedi sa vstil i thot dikujt i drejtë Për njërzve, për imamave, për transmituzve Po para me ndoni për ingamberi Allahut Alehi salatu e selam Ti thot një njeriut i drejt O shtë shterm, tërmi madh Mi thonë digush, i drejt dhe ka thonë Sallallahu aleyhi sellem Të kaj nuk ka zullum Të kaj nuk ka zullum Dhe këta e ka dushmue Dhe këta e ka dushmue me jetën e tina Andër dhe zërë sotë të flasim për mësimët Dhe porosit nga jeta e ashamës Në gjashirë Ka shumë mësime Nuk nga prëmton koha me i përmenjë Detalët e porosive Por se të ndalimi me njërën prej tëre Në më njërën më të hëllësishme Dhe ajo është kjo haditi Për nga mberit Alei Salatu Selam Shkoni tek një mbrat ca ishtë i drejt Shkoni tek një vend Arabët e kanë qëtë Etiopijen Për tej dejtit Nga se i kanë da me tot dejtit Si qëta shumë një hadit Për nga për nga mberit Alei Salatu Selam Arabët e kanë qëtë edhe me Dhe mund, Ethiopini e sotë që me kanë thamë Ande i deti Nga se e kanë posë detin Në dërmjerë Porësia e parë, dhe zërë është kjo Drecësia Të qenurit i drejt Drecësia dhe zërë është tërmë shumë i gjanë Drecësia është tërmë shumë i gjanë Drecësin e pretendon Gjdo grup që ka ka jetu në tokë Gjdo grup që ka, ka jetu në tokë E ka pretendu e drecësin Ndërsa drecësia si kur më zvritë të Allahu Gjeli Gjelalu hu ahi shpalje e pa mundur është me, me gjithë njështë drecësia nga se njeri ju drecësi që ka e qunë, raportin me të tjerët në pozicionën e këti që ka e ka por a është pozicionën i këti drejtë ku është ky, kjo është ajo problematika më e madhe që më qdo njeri i do këti qka drejtë në varsish nga pozicionën i qka kjo e ka e shpalja vjen të regon tja e ki drejtë apo që më n e drejta e shtetit, e drejta kështu, e drejta ashtu. Por kush po e cakton këtë drejt? Po kush e ka, dikush thot pa e kanë shkruajtur, po kush e ka shkruajtur? Po sa është valid kishka e ka shkruajtur e kështu me radhë. A ndonjëz e thot Sheikh Muslim dhe më, çuqi zinxhiri pyetjeve, nëse s'përfundon te Allahu, përfundon zullum. Bona ba. Bon, ju do të koçkalot, e drejta kë, e drejta ajo. Nëse ky zinxhiri pyetjeve, çka mundot njeriu me vao? Nëse s'përfundon te Zoti, ka thon Zoti, ka thon Allahu Jellalul, krejt apo pyetsor thënë Padrejtësi. Andaj, thot që i khulisa më të imië Në me gjmullë fëtawa Thot, ve Fë inë në në selëm Jë të në zë ufi enë akibet A dhulmi wa khime Thot, kitë njerëzit jam pajtu Padalim Se fundi i zulumit është i keq Kretë jam pajtu Se fundi i zulumit është i keq Dhe se Fundi i drecis është i mirë Pro njerëzit për nga natyra Sa dozher kjo temë ndoshta është, është temë e veçantë nga temat më të mira, ndërsa do që i më të shej Xhuliamut e mia se i kit Kur'ani është drejtësi. Dhe drejtësia është Kur'ani. Ekso më radh. A dhe dash një temë e madhe, por se do të mundojmë në kët pikë pak më më xheru më shumë pas e pastaj porositë të tjera nga jeta e tij më shkur. Foth Shejkhuliamut e mia dhe fundi i drejtësisë tek tek këta njerëz të tësh të këtë mirë. Por këta njerëz e din se zullumi përfundon me të keq dhe drejtësia përfundon Më tani derisa është transmetuar, thoshej Kuzem Demir se Allahu xhele xjalalu e ndihmon shtetin e drejtë edhe nëse është kafir. Dhe Allahu xhele xjalalu nuk e ndihmon shtetin zullumtar nëse është besimtar. Edhe nëse është besimtar. A do kjo gjë të shpreh a cool me të parimi që ka Kur'ani Allahu xhele xjalalu Se e do në drejëcin Nëse ka thonë sallallahu aleyhi sallam Adinë që ka në të dhe ima Mahmedi Nëse kjafiri lutët kundër ati që ka i është ba zullum Dhe ajë që ka i është ba zullum është besimtar Allahu u gjelluale haqëmirët Allahu u gjelluale haqëmirët Në një kjafir i qënë durët kundër një, zulum, një qarit, të bëmi të zullum Kundër një zullum qarit Ajë zullum qarit mundë me qenë besimtar Allahu i përgjigjët Tho që i kh që kafiri shkon gjenëm për shkak kufrit, ndërsa besimtari lajn xhonat e tij dhe shpërblet pasojë në fund për param. Kjo vezë pika e parë çka e kanë përmendë dijetar se ky njeriu është dalluar me drejtësi dhe drejtësia është thelbi i Kur'anit. Sa i burget në Kur'an, vlezë. Çka ka arë në Kur'an për drejtësinë ka arë shumë. Ndoshta është edhe pamundur krejt me me i përmendurit, i përmendin shkurtimisht tash është tej më mall, në, ndoshta ndoshta mundson Allahu te bare keu tan flasin për këtë Temë drejtsia So të shikoni vëzën, dunjaja pretendon Drejtsin, gjikatat e drejta Abo Gjikat specialet drejt Kitë to vëzër, me pëqenë të drejta Nuk i shkanë këtë këtë zëllumë në dunja Por shkak se nuk janë të tila Ando edhe egziston Kjo, thëtë Allahu gjelil gjelalën surën e nahël Tho që i khrujësam të më demie Hadihil ajetu, ajetu l'adl Kjo ajet është ajeti drejtsisë I cili lezohet në gjdo gjuma Fëtë Allahu qëllu ala Inna Allah e jëmuru bil adli u l-ihsani Wa i ta i dhe l-kurba Fëtë etë Allahu urdhëron me drejtsi Dhe me bëmirsi Dhe me i dhantë të afrme E krabave Dhe ndalon nga amoraliteti Dhe ndalon nga tëkcijat Dhe nga zulume Këta jetë vëzër gjdo gjuma e lezojna Gdo gjuma e lezojna Ia idhukum leallekum të dhekarun Allahu ju këshilon ju Vëndoshta ju kujtojnë me punu Me këta Pasajtët Allahu Kjo ajetë është në surën Nahël Ajeti 91 91 Gjithashtët Allahu të barë Kjo a të surën Nisa Ajeti 58 Inna Allahe Murukum entu eddu lë emanati Ila ehliha Allahu ju urdhën juve Amanetet miktit të njërës të vetë Ta kalon dikush një amanat Do është me këtije Vajda hakem të mbejnë në nasi Në të hkumu bil adl Dhe kur gjikoni mes njërzve Me gjiku me drejtsi Kur gjikoni mes njërzve Me gjiku, me drejtësi Inna allahe ni imma ja i dhe kumbe Samir që ju kshilon allahu Samir që ju kshilon allahu Inna allahe kane se mi am basira Allahu është dëgjuhës dhe shikuhës Këtën ajetën sëtë kam përmendi e tartë me drejtësi Ka shumë ajetën vëzër Shkurtimish po, po i përmendi Në surën ma i dhe Ajeti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t fadallahu jalla ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bilqisti wa la yajrimanukum shana'an qawmin ala an ta'dilu i'dilu wa aqrabu liltaqwa ojt sadkani besuar kedahet do ta shpjegoj me nje hadith kedahet do ta shpjegoj me nje hadith do shum njerëz vëzër çiko le të dëshmi për përvecu ajetin le të dëshmi përvecu ajetin por çdo që i gjejmë njerëzit gjithmonë kur kanë një hasmori një konflikt në mos pajtim Në në në në pozicion ndoshta medikani me me jo të pajtueshën çka bën me një rra jetë. Kush zgjod me lënijën e Allahut tek kështu më radh. Vetërzot thotë që kur isam ndërmie, Aliu me Muawiyah kur janë rrok, ka pas konflikt, ka pas gjak të derdhur. A ka ndalë domënia, wa man lam yahkum bima anzala Allah. Jo. Mejust Aliu kanë më më meritori mi leju këtë jetë. Ngase me tekstet pejgamberi sa më meriton. Mir ibn Uqiq ka pas dorë jetë. Asadith. Poje Aliu ka pas hadith. Omar ibn Yasir ka qen nga Aliu. Omar ibn Yasir e transmeton një hadith ku i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Omar, ti kanë me dwra grupa e padrejt." Ka shumë memor këta hadith. Ne më dan ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Omar, ti kanë me dwra grupa e padrejt." Un jam kënej, ju jeni. Jeni padrejt, por nuk e ka thon kështu. Sepse nuk nuk ka kështu më dhaon kri një dikujt se ti nuk mundesh. Andaj këta jetë do ta shpjegojmë me një hadith nga pejgamberi sallallahu Thotë Allahu gjeluale Ojtës e të keni besuar Bëhunit të drejt për Allah Mi për këtu kar kawam Rinin kam sahar për Allah Rinit gatë që me gjikur gjithmon Me drejtësi Bilë kist me drejtësi Kist o drejtësia Dhe mos të ushtyn juve Armitësia nda një populli Që tjenit pa drejt Ihdilu Bëhunit drejt Dhe në dhe nëse ki armitësia me dikang bëhu Voj drejt, kjo është më afër takvallohut. Dhe keni frikë Allahut, Allahu është i informuar mirë për çka ju i veproni. Krejti din Allahu te bareke. Gjithashtu kauren surën El Anam, ajë 152, atë Allahu xhelaluhu. Wala taqrabu mala al-yatimi illa bil lati hi ahsanu. Mos ju afroni pasurisë e yatimit poshtë në mënyrën më të mirë, pasi yatimi është i dobët. Ka thar Allahu xhelaluhu që Hatta je bluka e shudde Dere sa të bëhët i madhë Dere sa të bëhët i madhë Kanë dhënë djetarët i madhë Tjetë i pjekur Apo tjetë i aftë mi dalue Qka është e ti dhe qka nuk është t t djetar, me me menajuf, jetin, jetin e ti Mën tjetë tasrif i dhënë djetarë Me ditë me më në gjuve jetën e me Nëtë Allah u gjillu ala E u fulkejle, u elmizane Bilkist kur të matnin peshore Dhe ku ti ndani pasurit Ndani drejt Këtu drejt, lezer Këtu drej Nuk e ka qështë i tekët Që më ka dikështë oh, Plakin plak, shpitho Ti ta konqikio Ti ta konqikio I dojta drejt Kjo nuk e drejt Drejt e që ka thënë Allah u gjitë një gjelelu A dhe du da përmeni Që ka o drejtësia Nga se gjdo mbrat thëtë jam i drejt Gdo mbrat thëtë jam i drejtë Thëtë Allah u gjitë lu ala La nuk e lifu nefsen Illa us aha Nëse nga rkojmë njeri unë për të i mundësive Nëse nga rkojmë n Kjo për që për të mundësive çka kanë thonë detar në të vërtetë nga se thash nuk ka mundësi krejt me me shpjeguar ka thonë detar për të mundësive por shem kur njeriu shatë blen shatë blen a munet nikohër me apazon apo me mangëshun munët shatë el shatë uh, rush shatë diçka shka shatë a munet domon diçka me pas mangësu apo me shtu munët allah thotë ju mundoni me çuditësi la tukallif on di gush aba nuk e mat me gramin mat vogël diçka munet me ik që kesia Tëk falen, në bon, pi dë palme, falen A në nuk e në ngarkojnë në njeriun, në bon Nuk mund të ime të gjegu si Allah, u te barëkja wa teala Pasetet Allahu Jellë u ala Edhe ku të flisni, flisni drejt Edhe në se e kini tafër Edhe në se e kini tafër Gëse i afërmi të njerësë gjë shë, sëher i afërmi është imir Sëher i afërmi Osh timir wabi ahdilahi awfu wa besan allahut plocojeni dhe alikum wasaqum bi kjo porosia zotit per juve kjo esh porosia zotit por juve la alakum tadhkarun ndoshta ju ha doti kujtoni gjerracitakon allahut te bareke wetaala be veproh thash ket ayat do ta shpjegoj me nje hadith ka transmetoj imam ibn majeh ne sunen etina nga ahmesh a bidina ahmesh Po Armand, kush jamësh. Tanë Vezir, kur e mësoni në drejtator historinë e tij, dhe pastaj e gjen Hadith, do të më duhetu. O kthi beson. Ahmed. Ahmedi nga Ebi Saleh. Kë Ebi Saleh u jetov rimall, tabin. Ahmedi lidhet me këta shfesh. Përsa Ahmedi jo kredi ko lidhet me sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam. Ahmedi shpesh lidhet me kët Ebi Saleh. Nga Ahmedi nga Ebi Saleh, nga Ebi Said al-Khudri, shok i pejgamberit alayhi salatu sallam, fot. Arë një ditë për i ditëve, një, një nomad, bedewi, arabi, i thënë ata, që ka jeton shkretir, arë të pengamiri, ale i salatës sëram, dhe ja kërkon të një borgë, që ka ja kishtë e morë, pengamiri, ale i salatës sëram, më pengamësa mi ka morë borgë, ta shkju vjenë në lip, borgën, fështet dhe alej, dhe filloj me quzani dhe me, një, më këtë regu jashpër, një, bjerë borgën, arab, arab d Kush kallit ju përtaj e dinë se si atasila Hatta kalli lehu U harri ju aleke illa që dhajteni Fën tëherahu ashabo Deri së adot transmituzi, ebi sajid al-kudri Filoj mi tham bëjmë sëlam Nëngushtoj, bëjmë a borgje U harri ju aleke Dëmë dhanë Ski që të rzidhe, vetës më makëti borgje ta, ta shiko këtë hadith për ta guptu Në sens nuk i folë të kështu për nga mbëri Ja Rasulullah bërë borgje Nëse ka arë koha, ja rësu Allah Borgjin, e kështu më radhë Milbo me, me, me, me edhe Tho dhe fillon së hau dhe më nërvuzua Dhe i than I mirit tja edime ka një të folët Për nga mbeli Allah Alehi sallatës salam Atere i tha kjo në madhi Inni et lubu haki Unë jam të lip hakin tem A i këmë dhëmë bërtë po A duhet me më këthi po Tash në regull me të këthi po Munirës i të lipë është është jo ¿ja, e ja pranueshme. Ata rtha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash shkruan në këtë vlezë. Shkruan. Kjo është tefsiri i Fjellallahu te bareke tuala. Tash sallallahu alaihi wasallam, "Halla ma sahib al-haq kuntum? Epsë ju spidin në Zot këtij çka ka hak, un borxhi jam ti. Opso banat kaone tash kush ky ka hak. Para ndodha se kush kush po bota mohabet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nomad, nomadi që i thonë arab se i ka ndonë a'arabi dhe bedhëwi, se ati veç tërën i veç, që i thot, a i zdimu si të ndryshe, kemi përmen, bedhëwi dhe më dhamë beda, veç ati që shu teket. Qëka i tha sallallahu a'lëm, e pse ju s'pudillin me keç ka ashtë, kyka haqë. Atëherë, e lipe pengamë beris e sallallam, khaule binti Qais, khaule binti Qais, gruja e Hamzës, gruja e Hamzës, radiallahu anë huma, edhe i tha, pë Hurma Të mirip është bërgj Që tja ja Dhe mon tja kthejna këti bërgjin Atëheri ka than Bi e bi e në të ja Rasullallah Ka than Ja Rasullallah ja për ti ja për ka A rap të kam bi e bi Në në në e me bëvajem kurban për ty Kjo është privilegj Ty për më lip mua une E unë me dhënë ty e bërgj Dhe e ka mor për nga më beris e zëllem Ja ka këti bërgj dhe e ka shtu Dhe dhe shtes Kjo ka qenë prej traditave të pingamberi së vësëllem kër e ka këti borgjin e ka këti shtes dhe kë nuk ko kamat dhe se kamat është kër në akt shënohet dhe mon shtesa ndërsa nëse ti e këthen borgjë më shumë dikush ti ka than 1.000 euro borgjë ti i ke mor 1.000 euro borgjë kër e këthen e këthen 1.200 kë nuk ko kamat nëse nuk ka ba po shartaj kjo a dhurat dhët, fe, atë ame hu dhe i dha shtes pëngamberi Ali salatu vesselam adaritaqë nomadi e plocove ah allah o ti plocov dëshirat e plocov në rregullim atar taha sallallahu alejhi vesselam këta janë njerëzit më të mirë kush këta këta që gjikojnë çështot që gjikoi pejgamberi sallallahu alejhi vesselam atar taha pejgamberi alejhi salatu vesselam innahu la quddisat ummatun la ya'khudhu adh-da'ifu fiha haqqahu ghayra muta'at mutata'atin to pejgamberi alejhi salatu vesselam allah nuk e pastron një popull i cili popull të doptin e ti, ati populli, nuk janë njerë hakin pa e munue. Që nëse një popull, gjitha përmenjme në transmitim tjetër, nga pengamberi alai sallatë sallatë, nëse një popull nuk e men hakin për doptin, pa e, pa mi dhonë, prit pa, se ti dopt, jo, minje herme jakëti hakin. Adhe kjo ka, kjo ka qenë vëzër prej veprave të pengamberi, sallatë allai sallatë sallatë, që argumentojnë për pëdrejtësi. Gjitha shtur ka transmitu imam ibnu magje, G'a Jabir ibn Abdullah, Çoqipeng Amire sallallahu alaihi wasallam, thot radiallahu an kuruksin muhaçir te abesinis, detit. A dash detit i thojnë çdo kush ka shkon në Abesini, me Kelit, edhe me Medinë, me Medinë i thojnë andaj detit. Ne e se lidhen me ta. Thot kuruksin muhaçir te abesinis, thopeng Amire alaihi salatu wassalam E la tu hëddithuni bi e aajjive mara ejtum bi ardhjil habeshe Ju thapin nga mbejri sëllim, disa prejt gjembe që e ishën kon sahabeve Aspun kalzoni, dishka shakini pao interesant në habeshe Në abesini, në etiopi, shkodhë e zër Në përmendëm të eri zërat e kaluar Transmetimin komplet në jarës asëhames Kushe këshrujt? Aisha Këtër faqë e transmitim Hifze kërri Radiallahu anha Adëdo që e khlujt sa më të imi e të she ka ndihmu Aisha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam asni grua për për grave tinë që kanë ndihmuar. Ë ka ja harrit fjalët e tij sallallahu alaihi wasallam. Atë shiko pejgamberin, do von ka komunikuo me njerëz, abgadzoni çka keni pa diçka më interesante në Abesini. Thot Xhabiri, than disa djem, "Bella ya Rasulullah. Të jesh ya Rasulullah, ka gjënë ato më kena pa gjëra çuditshme. Përjasoj çka e kanë qallzuë, kan thonë ya Rasulullah, në ditë ditë do jesh më ult." Kalojni plak prej plakave të murqëve. Nga se Abe sinia ishte kristan. Ai ishin kristan. Atë kalojni muni plak dhe në kokën e saj kishte vënë një torb me me ujë. E ka mbart përpara dhe un torba ato sot botanolap njëti bani. Tha dhe kalojni dial dhe ja ja nxjeri dorën dhe erdhoi. Dhe kush ka marrë kështojtë, ta nxjeri diku boj zullum këtë mujet të boj një zullum adere uqukjo plaka ju thi torba dhe ju këthik këti njeri ju dhe pithot do të shifësh o të rathar kur të avnoja Allahu kursia dhe do të imblej dhe kret njerëzit të par dhe të fundit dhe kur të flasin duar dhe të flasin kant kur atë ditë kur njerëzit do të atë din se që kam punu me veprat e tëre Do të shikosh unë e ti që e të farpune kërë me pas Që ka, ke plaka Plaka, që ka mujtë me Më mu hakmirë, me ka thonë, otëra tharë Mi pokë shiko këtë pjesë e ka vërmejnë Këjtë të na i besojnë, alëzërën Ditën kër flet, flet kama, flet dora Kërë Allah i vendosë pëshorën Kërë njëzit e morin vesh e kanë me punu me ka thon, dit, I ka thonë, qatë dit, unë e ti Mirën me mi vesh Si kemi me inda me sejtën Atëhere Thotë për nga ber jo ç'to dvrtajtin e ka thon, pastaj ka thon Sallallahu alejsellem, "Keif yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min shadidin." Si ka mund si Allah më pastroni popull e i doptit atyre, ha, nuk i epot haqi kur ja ka mori fortit. Çka Sallallahu. Çka taha Sallallallahu. Si mundi Allah më pastroni popull kur i fortia ja mar haqin doptit e popullit që ka thën haqin. Allahu sipasuna te njerës. Andaj këta a ditëve ka saksua që i kanë vani Rahimullah. Andaj ajo vendi nën dëzë duhet kemi shumë parasysh. Ësht se drejtësia. Kur më morën këta ditëve. Përgjigjëm soni thasahabe, pse subhanut ka kë? Kë ka ka hak? A shomnia dëzë të pozicionuarit ka drejtësia. Ësht mesela mëson Allah togo në çilin në momentat apo diqoj mendon se çdo pozicion çka pozicionohet çajoj i drejti jo ajo është ndoshta i përshtatshëm për ty i kanëshmi për ty i ambli për ty jo i drejti andaj shiko sa au shkoj të thaj kalla kalla kjo ka hak unë borxhi kam tash forma se ky s'di me lip kjo mesjeta sën duhet me rregullu ama ju doni me boku ka ky se ky ka borx unë, i kys, unë i kam borx tira edhe kjo gruaja të sën i tha bëj sa sadaka sadaka çshto ajo ka me morr hakin vet te allah tabaraka Wallahu Ta'ala. Libri përmundon vëzë ka shumë, ka shumë mesela se çka trajtohet drejtësi. Nëse na mundson Zoti Onë të Barëkuat dhe të Ta'ala, ti përmbledhim ajete dhe hadithet dhe komentet e dietarëve, çka është drejtësia? Qëse çdo sistem ka një definicion të drejtësisë, por nuk ka drejtësi. Në socializëm, në feudalizëm, në demokraci, në komunizëm, atje në kapitalizëm e lloj-lloj filozofie, krijet e kanë drejtësinë. Çdo kush mundohet të thonë çka është drejtësia, apo Drejtia. Drejtia është, mirë, Zingiri, drejtia, zoti, apo lloja e drejtësia drejtësia është ande do sheh xhursam dhe mirë mohammed zinxhiri i putjeve të çka e drejtësia nëse sfondon te zoti pofndon zullum apo për shembull çdo kush ka thotë unë të kallloj ty je ti ki drejt më thon pse ti më kallzon mua a shemo di bosh thot ç'jo e drejt ti ki drejt më thon pse është e drejt ai ket por diës ska teja nëse siklante zot te ketian zullum të çako si drejt mes Çako ai permitije. Çako ai? Permitije. Allahu te ndërorojë, zot. Kjo është mesela e madhe. Allahu i çka pa sallallahu alajin. Shkoni atje sonë njëri i drejtë. Jo titulli i madh që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajin. Do aprovojmë këtë meselë zot me një pikë, pothuaj çe i hulisom të imi mbledh fatawa volimi 35, pothuaj. Kur'ani dhe drejtësia janë dy terme të pandashmë me njëri tjetrin. Kur'ani dhe drejtësia Jan dy terme të pandashëm me njëri tjetrin. Ul kitabu huwa al-mubin li-sh-shara. Fa-sh-shara huwa al-adl, wal-adl huwa ash-shara. Ky ozher Deniardo Fiori kalojna ashtu me bën shumë fjalë të loja. Kto fjalë si titulli Sheikhul Islam Ahmed Taqiuddin Abu al-Abbas al-Mutaymi, kto kur i shuin ozher, kto i shuin mas studimit te për përfshirjes çeriatit Allahu xhel ghelal. Shikosh ka thotë. Kurani esh charon ligji i Allahut. E ligji i Allahut është drejtësia dhe drejtësia është ligji i Allahut. Mo në mëstan. Ligji i Allahut, qeliati, është drejtësia dhe drejtësia është ligji i Allahut. Shikon njerëzit thojnë sot drejtësia me çeni drejt, me çun xhikot drejt, dunya apo me kriju xhikata drejta këjt këto vëzë nëse nuk e vësin Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhem çush me djikum me një pun kan janë kthin zullum janë kthin zullum që nuk do të më thonë se doni ard s'jat qellojën drejtësisë që do më thonë se doni ard nuk janë qellojën drejtësi për shembull për shembull ka grupe ndonjëse edhe skrimë edhe sisteme edhe domo organizata të cilat për shembull e quajnë e quajnë bashkimin mashkulit dhe mashkullit degenerim smundje psikike Që nuk domoshta ja ka qe llu, më than dikush, e po dashmasi ka harpi këtë në kit gabim. Jo, e tamam ana. La sejeri u punon doniard me fitra. Shumë gjëra desat i ka prushur i ati, ja lexon fitra. A do të thot Sheikhul Islam u te mi, edhe ata rrugasht, domthonë ata plaçkash të qun nën lavë tuta ut turq. Zot ju donin njerëz që ju linin haraç. Thot edhe ata e kanë obligim ndonjëherë me me punuar me drejtësi, jo me çeliati. Për shembull, për shembull, fot kulato i mledhin parth. Ua to i mbledhin parat. A i merr veç një oni? Jo, ja, një oni merr më shumë, ama patjetër më mor dikush. Thotë, sigur do një oni pitën, thotë, veç oni i marr parat, kishin me luftu. Do kada kada, ani ti merr më ma shumë madhënë, ana duhet më mor. Anadazën, drejtësia, domon, në pjesërisht, në çdo kohë ekziston. Domon ja qëllon dikush. Mir po, ajo çka është e plota, ajo çka është e plota vjen vetëm për Allahut, subhanallahu. Thotë që e khusam dhe mije Shëriati Allahu të është drejtësia Drejtësia është shëriati Allahu Dhe këto dhe zë nuk gudzon besimtari Dhe mon mu manipulu Nuk gudzon besimtari me Dhe mon Kur të neve nabon presion Drejtësia, drejtësia, drejtësia, drejtësia Dhe ti me ndonë se Tamam tjo kanë me të adonë që Jo Nuk oq ashtu Ajo që ka Dhe mon E përcakton me kriter Oshë zotit Subhanehu Dhe mon Pas e thot uh, Kushdo që gjikon me drejtësi ka gjikuar me sheria. Kushdo që gjikon me drejtësi ka gjikuar me sheria. Mir po shumë prej njerëzve i përkatsojnë sheria tit, çka nuk është prej sheria tit dhe mendojnë se është sheria. Shumë prej njerëzve shumë më thotë çka është sheria tit dhe si rrydhoi është e drejtë. Ai ku mundu me gje drejtësi, ka menduar se ka gjete sheria tit, por nuk është ashtu sa ar. Mir po thexhi Xhamsa Demia. Ose e thonë nga padritësia Nga padituria Ose nga gabimi Ose qëllimisht Ose iftira Dhe bon, dikush të thotë që kjo o fe Ose nga njër anca Ose gabon Gabon Ose qëllimisht të thotë Ose i van iftira Allah u të bare kjo të tjela Këto dytë part i ndodhin muslimanve Këto dytat qëllimisht edhe iftira I ndodhin pabesimtaru Pas e thotë Dhe kjo është ajo të sinë Allah u gjiluala ka përmej në Kur'an Pre shëriati të deformuar, që e ka deformuar te vëratin, e kanë deformuar kanë dhe injilin. Dhe pasaj ka thonë këto libri i Allahut. Jezus kur ka thonë libri i Allahut, zëvëna me kundërshtu. Allahu ja e ka ndryju, ama libri i Allahut është i drejtë me vetë. Pasi do shejhul Islam Ibn Taymiyah dhe shumë prehajo çka njerzit thojnë është sheria e Allahut, nuk është ajo me tën të Kasbi si Xhibril alayhi si sallatu selam. Çësse çësose e bankit lidhje çka është drejtë dhe çka është ligji i Allahut, do të kriteri a ka zbrit Xhibrili me ta te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pas ai thotë fe inna hadha shar' al munazza, kulle adlun, leis fihi dhulmun wala jehl. Po shejkhu Nusamatimi rahimehullah, ajo çka e ka zbrit Allahu pa porjashtë. E tëra është drejtësi në ato ska as në zulum dhe as në ignorance. Ajo që e ka zbitë Allahu Gjelluara Smurë mu kanë ignorancë Smurë mu kanë patrici Kjo vezër disa prej Prej asaj që ka e kam përmen djetarët Në qështim e Mësimeve nga asëhame Dhe kjo është dritësia Allahu Te Barke vëtara. Dhe neve imi të thirur në dritësia Para mendo sellem, me ndo për nga Mberi E ka ndalu njeriun me hec me një këpuc Shqe i khusamtim Nje djetarë kanë, kanë sharime ndryshme Po shqe i khusamtim dhe pse e ka ndalu me, me, me hec me një k Padrejsi, penga mësonë më kandalu kazain. Çka ka kaza? Mi, mi qedh flokt, me hektu, me çe flokt gjysëm. Unë merrek tu me jiletë, me brisk, they not be long shumë. Ka thonë kë e ndaluam. Çfarë e ndaluam? Çe kushtam të më thotë është padrejsi. Unë një pjesë, apo më ndan gjysëm. Unë një gjysë pra, një gjysë lë. pse e kanë ndaluar pejosa? Është padrejsi edhe s'a. Është padrejsi. Penga mësonë më kandalu ç'njeriu nëse është nën hijje, para më dozë. Ka njëherë Ka përmenjë shekër samë dhe mija dhe i përkaj me gjëzije Në cështën e drejcis A da i përkaj me gjëzije thot Gjdo rrugë me të cilën nëzirët e drejta është shëriat Andaj Allahu Gjellal Ja ka leju Jusufit a lejë salatu sëlam Hilen me nëzje drejci Por që i mu dhe zërë Me ma, në suru Jusuf Si kur Jusufi a lejë salatu sëlam Mustallin të atë enën Të ata Dhe të ju thonë të atëmë në ministra Nën ministrave Se ju ba kini vjedh e nënën Në nënirë që ta nale Benjamini më vajnë e vetë E që ata zbulohën Kur ishi zbulu? A këshindale të me thoni ditë pëj ditëve Vëllën e uzbut zemra Në Jusufin e këllë gjunë bunar Spritët në, në, në situatët nërmali nuk pritët qështu Munët njëri me dekë dhe em shes u lumin A ndot qështu Munët njëri me dekë dhe em shes u lumin Allo u gjitha qka i lejo Jusufit Ha? E me, edhepse ti në se e mërë Meditoje këtë skejnë Jusufi kërë ja lahë ata Në se e mërëve që këtë skejnë A doke që kur nuk kërë regullë shtërë Ti mi a fukët njërit e nënë E pasaj mi thënë Më këni verë Mi bodjetarë kërë e komentu këtanë që ka thënë Kjo quëtë manovër Pi për jashë doke të gabim A ma s'ka rrugë tjetër për në në në në në në në në në në në në në në në në kuriban ato manovrimet me uh, ato që ka xhiqoheshin çka thu kështu çka thua ashtu a ke mendu kështu haj kodërsa ti ket këto vëzër për çka bohën për me ard drejtësia në vend Allahu te ban qaim eluzia çdo rrug çka nxjerret me ta drejtësia o sherjati Allahu te bareke ve teala ende po ngamëse mboshëm me kandalu shikoni këto detaj vëzër më lejuti kush këta çka zbeson në Allahu begaamelin salla selem si komenton këtë anëj shomënisve tallëm Tallë më kse, më kse. Por shem qofo, pse vejon sa më kanë dalur flokë me bonjë di çka doja. Po është padrejti Allah, ai t'ka kriju, ti s'munësh ti s'munësh po flokët e mia, po flokët e dua kush ti ka krijuar? Kria e me, po kria jote, po nuk mundesh më punon kretan as çka do. Çka do ti? Fath Sallallahu selam, nëse njëri on hije. E gjithë sma trupi ti ka ndal në dill. O le dalë komble ndilla ose në theje komble ndije. Këtë ha di vëzë, pa i mall, se në besonte. Amo sheh kursom te mia do çka kjo drejtësi. S'mundesh tini pjesë të kamë me çit ndill, anë pjesë në, në hier. O dil komplet dil, në ta morë pjesa tjetër dilin, o in komplet dil. A mundesh vëzë dikush këta me çesit detali me ardhësia? Gjithësi detali me ardhësia? Gjithësi detali je ardhësia, vëzë. Andaj, për shembull, penga dersom ka dhon hadif, hadif ka thonë, eh edhe jashtë azeqatit ka do pasuritë që janë hak mundhir. Ka problem ndjetor, Allah e ndriçoj. Njëz mendojnë se Gjivot çe Ufola zeçati naxhërimun u kry. O ka dal. Ka ka qërcë do të më nxjerr pitë ti. Do të më nxjerr. Nga se janë patricia do të më do të më nxjerr pitë ti. Andaj dietar kan thonë ze çështja e drejtësisë. Në Kur'an është thelbi me të cilën ka Kur'ani. Për sa i a çollën njerëzit komplet drejtësinë, mbi Sheikhul Islam demi dhot me dhëbot katër, janë orvalje me e me nxjerr drejtësinë prej Kur'anit. Në kushtin kur oni, jo kredi ka ançullu. Jo kredi ka ançullu. Ja kançullua. Mir po orvatia për ta dashur drejtë, përpjekja për, për të nxjerr drejtësinë o shumë e madhe te Allahu te bareke وتعالى. Këto vështirësi të mëdha nuk do të ndalim edhe më tepër, nëse namundson Allahu xhelalu, do të bëjmë varg të lizaratave. Çka është drejtësia dhe si i e, del karshi me drejtësi feja e Zotit, jo sistemi tjetër. O pika detale. Pse këtu e kanë gabuar këta? se që ta mendoj se e Andreea është zullu. Josa ne ka sharu Allahu te bareke ve taala. Më sinë dovez, ska nje ndërm nga historia e ne Xhashiut. Ashamat ibn Abjar, kandon dy atarot, shikoni Khadija Oza. Kur ard penga meres sallallahu alejhi dhe Khadija i tha zemëlni se miluni, dethiruni, dethiruni, mblomni. Mbulomni se jam jam tutut, jam djersit eksomeral. Dhe i tha O Khadija Shpalje Në fillim kurjar Ta pëtutna për vetin Pëtutna për vetin Dhe kjo është për argumenteve të pengamberis Se nuk e ka di që ka më bërë pengamber Ale i salatu e serat Ka thamë pëtutna për vetin Pasaj Khadija ka numru ato E prej fjallëve që i kanë thonë Djetarë kanë thonë Vlejnëve të në gjashiju Cële është dhe zërë I ka thamë Khadija Ti e do jetimin Do me një mutë pa drejtit Do me këthi hakin ven Apo Gjikon me drejtsi, je i moral qëmë, që ka i tha, e Allahus për shtërson t'i e. A da i tha në djetarë lezër, ku do që njeri ju mu ka në tokë? Shikaj, në abesini, në abeshe, se ka pa për nga veri, a.s. Ja ka falë gjena ozër për nga veri, a.s. Nëse vlerët janë qënësore, jo përkacore. Ti përkacore, ti më një që me tha, unë jam i drejtë jam i mirë. Kjo fjalë që përkachoj ti. A e a je i drejtë? Duhet të përcaktu çënja jote, jo përkacimi jot. Dëgjojmë. Pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam çka thon tin hadith? Hadith kanë keni besu me gju e kanë xhirimi Muhamedi. O ata që keni besuar me dju, e çu ka i imani në zemër, mos i munoni musliman. Bon, ajo përkacho musliman. Mir po. Apo çao thoën për njërin, ja Resullallahu filan në xhennet, tha ndoshta diçka tjetër. Kur thonë sa mund doshta diçka tjetër. Sa, ka na hera diçka tjetër jashtë xhenetit apo xhenemit? Çka do të bëjmë bon jashtë jashtë diçka tjetër? Jon xhenat, xhenam. A do përkatsi të ish përkatësia, po përkatsi javon, unë i përkas kësaj. Dhe më çejn çashtu. Do lomi më. Çka i tha Khadija? Nuk të postërsoj Allah, se ti shifosh, nuk vlerëkje. Don çejnë ndonë gjiti këta. Para mbledhëzër, arabë kan nomada. Ju thas Allah, subhanallahu. U dash mboyuk akë se unë borxhi kam kទីna. Do sa njerëz thonë, a keni pa no, u në mëjlis? Çoft hoj di atar hafus. Po kur janë mëjlis, tash nuk po thirrim, po njerit duhet me ditë, jo. Zakoni janë hojamirë këo. Sa Naadim çojën, zakonisht e ka mirë. Mirë, po njerëz për nga natyra thonë, ej, ka dall. Hoja mirë ka. Të ngjam sam kta e rregulloj. Shikoni mirë, unë kam borxhi fina, nuk mund nuk mund të quitas, mund kon, nuk unia me mor parat. Edhe tash jam pengomar u qri apo skameli me borzin, jo ra dalive borzin. Edhe tash zditiki me me, me u shpreh o diçka tjetër. Andaj vezë msimi si i dytë është, s'allahu njeri në mir. Ku do të qoftë ndëjo? Allahu nuk e përsoson. Andaj na duajë vezë vlerat me pasqencore, jo për kaçore. Allahu e ka pshtuar grujën e faraonit, më shtratin e faraonit. Dhe e ka poshtërsuar grujën e Nuhit, edhe Lutit, shtratin e Lutit. Thon, gruja lutit edhe nuhit kanë flet me burat e vetë Për nga në bërë Allah o tha, në gjenem të dhijat Qafir ka janë konë të dhijat Dhe gruja ferahonit ka flet me kriminellin matë matë në dunja A ka flet me kriminellin matë matë në dunja Po, Allah o ka thanë Na e banëm shembol për besimtarët Besimtarët gra A tha, shikohet dhe zërë Mune shmukon në palatë në zullumit sikë mundsi sikur ti i çojse selam beisam tha bani selam pejgamberit ali sallallahu alaihi wasallam smui marr tash dikush më thon a ja dosh më ard pa çare pa i kapos arshit e vetave beisam nuk ka xhiku ja dosh më ardaj ai ja qesua valla smui marr beisam me pranoi arshin smui marr tamam e ki vones disa ne skopa çara i kamë ard këtu si data drithme pastaj te re koaj ku shkonu patjetat ti ti nuk mundesh bia për me me ngarcu njeriu Nëse kur do ndunjo më ka njëri, nëse është i mirë, e ndihmon Allahu subhanahu wa taala. Mukan mesrinë më të mirë, ama tia i keq, nxirr ujiën e xhir, ndër ka thoni punka ime xhozie, uji i pastër e nxirr nalt në xhirën. Shkolë po shem te ajun ndëgj, nui me kalimin e kos, me kalimin e kos, uji ka qoa që është e. Nëse asunë nxirr vate, kështu, ama e nxirr më pa. Kjo është e ime. Mbraj na jet i pastër. Kjo është mësimi i më vëllazër, që duhet nevet ta ngulisim shpirtat tonë. Nëse s'jemi të mirë për njemë, te Allahu, në gjykimin e Zotit, ana duar trokit dikush, ana i ban like dikush, ana shikon dikush, ana thot neve valla mashallah, kur çot ti e frymzona. Kjo, kjo nuk shkon te Zoti, vëllazër. Kjo nuk shkon te Zoti, te bara ke votala. Duhet të janë Zot, kur të shoh ti imanim shtohet. Po tamam, ti doshta, doshta do do njerëzit kur e shohin gruën e vet, kan kan knazierar. Apo penga mësonë kaqazu, prej grave të mira janë që kur shikohet, ha, të gjallë. Po të gjallë, por kjo i ndodh vezër edhe edhe aty që sa musliman. Dhe i ndo, nuk thua me gruan e vet. E çka është Allah e pranua, këy OK, më së lehtë tjetër. Qëm sinë, sendu ta gjën para syj. Sinë trailëzer, ju kujtohet tani kur ardhn Amri te Nejahsiu dhe i than kthena neve këto, këto sufeha, njerëzit me një lejtë që ka i tha që ka i tha në gjashiju ka dhal edhe ato popat prifë lebi be në ka pro e dije këthej plus të thajan ma mire di që ka tha në gjashiju adhe dhe zhef shikote në gjashiju zdove për shka e ka bo shifët modeli dritsis që ka tha la wallahi jo pasha allahinkor ato ka norën to këtejme më ka nxedhe muhe mi mbrojt pa i do gjush ka thojnë Pa idhu, çka thoi. Andaj dheza kam nxir dietar, ali stima ila taraf al-mukhasim. Ma ngu pesën tjetër kundështare. Çka thot ajo? Çka thot ajo? A dheza mximi i tret, se ne nxirmi ne edhe. Osh men doju hasmi çka thot. Jo men doju me tabiatin tan, me i ndar prej, do ku s'u thot, e ku mnguun e çka thot Hasmia. Po jo që s'i tngume, se apatis që do bias moris. Mëngu i jveşt për Hasmir. Çka po thot? Çfar argumenti koki? Andaj Sheikhul Isamuteymia, shpash në fletfat e tij, thot kështu. El-sunna etait d'Allahut për ibadxhive ku El-sunna e di ric nuk tutot. Mbanë mendat, ric nuk tutot. Nuk u dhan javapin e vet, thot. Dhe ka thon kundështari kështu kështu kështu. Ma ibn Timia ja, për dallim disa el-sunna tjer, të tjera, ibn Timia ja, thot dhe nëse domthon a uh, mos jemi turë diskutu, thot kundështari, mua të më thonë edhe çështoj. Ai çka tham hiç. Keni mom kundështarin. Me kta e ka ngripëzë shej Husam Demir, Allahu xhel xelalu. Ai ne ai ne çart. Shej, ibn Demir ata diskutonin mesela. Pala bidatit, pala el-sunetit, pala filozofëve, pala el-sunetit. Dhe ibn Demir ata dihet që është ka el-sunetit dhe bën debat. Ku i transmeton fjalët e kundështarëve, i transmeton çish kan thon dhe ndonjëherë kjo u shton. Po do na staciu kokoi tu, mund të thash çu stomon. Ama gabem mo. Ky domon, domon siguro me don kundështarit. Unë nuk më të ndihmua, do më të ndihmua. O ma gabem është edhe kjo. Yap domon, medet, yap force. Unë s'të trashku menja dot, do të çu stomonës me. Ama do tap gabim me kije. Po shtak sug sug sug stë. Another the je mi i tjetri oj vlera më e vogël se në kanal Peingambaret. Vlera më e vogël. Adaşa, çiko sh me sa raste, kemi raste të shumta, që pejam sa më ka kërku me dëgjupallën tjetër. Pallën tjetër. Çka pun pallën tjetër. Ana neja shiko çka i thon, kada kada. Plus amrin shock pat. Amrin e pat shock tha, o Amar. Von, ta abaçesh sot çish po thotë ti? Për ti ngojnë edhe këta? Tha, çka kemi ngurë në 6:00. Çka kemi dua dan? Çfarë? Ja tingoja. Ande tha, umuseleme, ska paz, djema çekë nervozu Amrin, se ne ja shiu me thon pit tingojna edhe këta. Dëgjim vëllazër, a ndaj çajsa, çka i tha? Shiko, argument si i ngoj me vëmendje. Folte Jaferi, folte Jaferi dhe më vuni tha, ha lexo edhe Kur'an diçka? Po, no, po thuni se jveshuni Kur'anit. Ha lexo Kur'an? Kur leju Kur'an i shtini këtej me kajt. A dëgjë vëllazër. O shumanon në si mos më mor gjikime dhe mos më mor vendime pa e nguh palën tjetër. Ti s'kan don shumë prej parve të muslimanëve timun është dikant me e pa tu vrapu me e ka ja kanë helhën në sin, apo amonuskë atimi ja pashek dy atë atë teatrit. Apo ekso më rad prej prej jerot të sad, e kamur me ndër taws për shembull, e kamur me nsur Yusuf, kanë ar Nathan, vllaznitë e Jusufit, Te Jakubi alayhis sala dhe salam, jau Isha Nathan. Jepu tu kajt. A janë kon drejt? Jo, ata e kanë nana të njerën, e kanë jujt. A ndonjë arti dikush mund me çajt? unë mu viktimizu e kështë të mëra këtë nuk argumentojë për drejtsi nëse drejtsia dhe zërë është pëshore e zotit në tokë bilë këstas, ilë mustë tëkim ka thënë Allahu Gjelluala gjikoni me këstas fënone në pëshoren e drejtë 4 ta dhe zërë pëjmsime ka shumësime djetarë kanë shurët libra për në gjashion e ka ladrupe nga beri johen, e 4 ta kanë dhe në djetarë e hemijet i këna i rraje shumë shpërënësi muslimant me pas dika një cili u atregon popullit se muslimant e kanë mirë e kanë drejt andaj, ju kujtohet kër u mletën sahabët e abisinis qka kena me bëhët tash ka donë dy transmitime një transmitim kanë thonë Gjaferi këri kjo pun, kjo ma i meqë ma mi pjeneve ma i dish mi pjeneve dhe një transmitim Gjaferi ka thonë unë e janë përkta të janë dy mundësi ka thonë unë janë përkta dhe ata i kanë thonë Ande djetarë dhe se kanë thamë O shumë në nësi muslimant Me pas njerës djetarë O gjallarë, talebe Dhe se të e njofin Kuranin Dhe e njofin logikën Logikën Me të cilën jau shpegojnë edhe të tjerëve Se muslimant në kanë mirë Ande Gjaferis qësha nisi fjalimit Ajë nuk tha Minë në herë në ka urdu Nga me në samë kështu Por nisi pak më ande Tha shiko, o mret E na konë arabë Ignorant, kena hongër coftina Kena bozina I kena përzit gjakët E kena shkel doptin E kena adhuru gurin E kena vro Kan kena mujt nëse kena kon mundësime vro Shiko e ka përgatit terenin Pas e ka thonë Dhe në ka ardi njëri mirë Ja njofë në familjen Ja njofë në farefisi Oshtë imoral që E ka qua Allah u gjela për nga mërë të nejde Së në ka rrejt kur Së në rrejt në asë për të Andaj që ka Mon, e, e përgaditi që me kuptu se këta e kanë drejt A da e sa kanë nevojë vëzër sëtë musliman Që gjithë mund kër akuzohër për diqka Me pas njerës e sëtë e mbrojnë Kala, nuk o qështu. që ashtu Që unë njerës vëzhtimi që tuti me muslimane Rru në piktinve Kujdejnë së piktinve Këto të abojnë shërri Vëzër musliman zutë jo, me nejtë Në ponë, në po ështër Bala, adë mjë ranë Më unët, rru ju Ja Unë nuk jam i pa drejti, ti i pa drejti. Ti më ke i më qafë mund, të ku më i më qafë tije. A noja të e thanë, Gjafer, rilfëll. dhe në fëllë. Dhe e mbrojti, para më do dhe zërë, Gjaferin e ka lafdru për nga mberi sëselle. Dhe e ka lafdru për shkak mbrojtës që e ja ka bote në gjashiju. Ka tonë, ki ka pështu muslimat. Ashtë shumë në në nësi, dhe zërë, njëri ju, në hej muslimat. Dhe pas njërzit aftë, sot ma u ka p që ati bod copa me njerës në njerë fjatë liga, mësa një manë a ndethot ka da të qësë një ajetë, të qësë një aditë, të qësë ke Kë nuk kërë regullë dhe që shqiptarë të në bësë parim o shash e nuk shash o, nuk mund është ti herë ka të shamët herë ka, ka, ka ulemoh du sh mu përcaktua në se njerë së tojnë, qa ish ka shatë po ka zona jeta a e kuptojnë në dhe sa qëfar ton ton përgjëtësie këna para Allah Hadidin e pejgamberit alayhisallahu selam ti ja e bashkojse a mundu para menduese këtu nuk po folmi na na havajze jemi tujetupe këta apo ça ti e nxjer njëri shaq me di kan ofendohet me di kan ani psa i thot hoxo per fe kam une po çka dush me me pas kjo on feja zot dhe ka rregulla o havajze nuk mund me lut me fe nuk mund ti çati ajetin ka than allahu dhe çish fol allah ofendon allah a shaq jo allah jan kuran ka thot famen sha fa lyumin waman sha fa lykfur Ma di Allah u gjitha dhe ma lartë shkua. ka shkuar Ka thënë ato shkam shojnë mu ju më si shani Nuk di një Me qëfar metodologi du të mi a shpikur që kujt Që o dhe Allah i të ka shaj A do të një Allah i ka gruje Ka fmi A do të thëtë o late subbu Ama ju më si shani Sepse na emi tjera Ata janë tjera që, që kajtë dhalimja A i nisët pin epsh Na nisët me pin Kur'an Nëse na ju shkojnë nisoj Ku të losh Ku të losh Që shembron No, ç'pashara bin veten kriza, vdim t'shme dal mos anena. Vdim t'shme dal. Andaj u shumë anansi njeriu me di kush e mbron ç'është në islamit. Kush e mbron ç'është në fes. Ataj e tretan Xhafer Dilti. Dilti, se ai njef. Andaj po armando, se shej kusante mia tha, "Shum punshai ka vërmën Xhaferi. Alla ç'ngon farz." O maika s't'diu. Ka s't'diu fa'n azu djalil jalalu dhe e ka mbrojt çështjen e muslimanëve. E pesë salvezat, atë këto tema më madhe pona pa problem i shkurt. Për këtë pikë të pensën, madje titullin e kemi e kemi hazun ka Sheikhul Islam al-Taymi. Çka pjesë që ka kaq po Dhafer ibn Abi Talib, Vlavi Ali radiyallahu an. Sheikhul Islam al-Taymi e ka një libër të shkruar në 10 vëllime. E ka quajtur ha Daru al-Taarudi baina al-Aqli wa al-Naql. Me shmang konfliktin, me largu konfliktin. Mes libri të zotit dhe logikës njërzve Se logika e, një, e, e njërijut Vjen përpudhje me fejnë Allahu të bare kjo e tela A në kanë thonë djetartë në mësimët e, e kësaj skene Mes lejashijut edhe Gjafer i mënjevi Talibit Cila ka qenë Ndihma që ja ka bëhë fejz me Kur'an dhe me men Ane Bile janisi me men Me folë o oh, najashë, ne na konkstoj, na konkstoj, na konkstoj. Kjo më më. A ka, do të thonë, Xhaferi Xhavelati, a ka ndonjë dënyojsh dë i shkruan se me shkël doptë në, në vlerë, me bosun jo, vlerë ka. Me me me me mi tip se je më më i fortë i kanë ha vlerë, me hangër çoftinën ha vlerë, me mi bonkë që, çtoçi ha vlerë, nuk ka vlerë. Çto ja ksaj se na ka orfeja. A kam aplocim se kia? Bom, për nga natyra e mendjes, nuk kanë vlerë ato. Ana kanon dietar kan nevojë musliman me pas dietarë hojalar. Profesionist këtë pikë dhe zër, që pikë vëzet. Çe diëmembrojt, për shembull fenë, edhe më shpatë, u diëmbrojt edhe me, po me, me logjikë. Se logjikë ka Allahu. Madje Sheikhul Islam de Mia tani tham kë është vëth vullimi bashu. Edhe shumra fetvave të ati po dizen me këtë. Edhe për shembull madje Sheikhul Islam de Mia shpash har di më dal, pi asoj që ka thënë domthon disa prej dietarëve por dizhet me ana kutinjës somduqit. Por shemo që po ndodhë është problemi, madje ma fuqaharëve u ndodh kjo, e ka përmendë më tani më, jo unë. U ndodh fuqave kur pyetën për dini mesela. Ai pyetësi kur ngatron mes dy përgjigjeve. Apo por shemo ndodhëzër prej pyetjeve, madje për për pyetjeve të cëtë e zhvollen inteligjencën e cila, që më keni pas pyetje çka bën, në por shkolla, fakulteti këtu më rad. Për shembull, taban i pyetjeve thotë, mundësia A, B, C. Andon ço A, B, C. Nëse do profesori me e zhvillu e në zanësin Qka Përgjitë nësak të hitësja vjet Nësaj është i meqen Qka thot As bëja, as aja, as bëja, as eja Dëja A mojë që ka shmitje që dëja A dojë për ta frue I për të afru e I për të më të thot Shpesh ulemat Sikur i ngushton dikush Në nga gjithjevave Por shemull Qila ma me vler A dhët dit e dhulhigjës të haqjit A që ton me Q Dole ma thëjnë, ha, gji, jo, mai, i, i, i e kështu mëra, Allah, jo, i badejtë ma i malë Dhe shikur, anonandej Do thëjnë, Ramazani, Allah e ka shpëllë Kurani, dhe të netët në ota kadri I pëndemi e thëtë, mu kjo, asë në rëgjëma, pësë më duke të aman Të dhe është, ma, ma të mami, thëtë Ditët, dita, ma e mina është dhurhejtë A netët, ma të mina janë të Ramazanit Mësë më ngushtot i muvesh me dy gjevabe Kënë bëti qëtë të thënë, hajde, apo, ajo Asë një anë, ka dalë Ka dalë prit Dikushtot, hajde, abarda zitë Asë një anë, apo Shpesha në zëmë, manë e menë, ju, ju duhet qëmë I vëntimia dalohot me qëta Ulemahot e me qëmë daloh me qëta Dë njerë mësë, hadot, a e do asë e do Edhe e duhet dhe se du Ja dhe s'ka kështu, ka E duhet si besimtar, se duhet si karakter të prisht o, Ado Brushevo, e kanë mbytë çaj kursamentimin. A Pasaniku i cili o falëndërues më i mirë, a Fuqaraja Saborli, thënë më i mirë, do të sapo informacion, i vonkajme koni librat shkurt, apo. Premtimi për durimtarët, ndoshta dikush e ka lëxuar. Ati i bë argumentet se sa kanë, kanë thënë, ai i cili falëndëron, ata Pasanik o ma i më i mirë, se Zorra më kanë edhe Pasanikën e falëndërues. Ta thërë thonë, jo Fuqaraja ka Zorra, ai s'ka ekzëmëra, edhe duror i vantej me rahimohulla çka thot asnjani gjevap nuk ka nuk ka gjevapë gjësto shiko shiko si del pikutinjes në zot asky asky ti i ka thën celi i tutet allahut më shumë piktinë e dyve jas jas ajes e the bojës si ti et fukaraja që i tutet allahut më shumë kjo më i mirë as si ti et pasaniki karsini fukaraja që ki i tutet më shumë allahut kjo më i mirë allah i gjevapon ndjenja e kanë bëth për shejkhun zamdemië kjo vëzor të menduarit jasht jasht asaj që ka digusht në gushtonë, thotë gjedhë që të dhja e kam bëjt që i khusam të mirë qëla me e mirë a Khadija, radia dha vanha a Aisha që është ti sikleta o është se kjo gruje për nga meri së se sellem kjo gruje për nga meri së se sellem kësaj Khadijës i ka qurë selam zotë i unë të bare kje vëtala apo? dhe Aishës radia dha vanha a po digusht kërë e shikonë a Khadijë E ka dham pasurion E ka lef drupi nga mesan vazhdimisht Allah i ka që selam Majemir koka Ajshës Tanin ajshës I ka zbitë Allah u ajete I ka zbitë Allah u ajete Apo Ajshën Allah u gjelluale ka përminë Kur'an Pak masiklet tani e ka përminë Allah u gjelluale në Kur'an O është e vetëmja beqare Shë e ka mërtu për nga meni së selim O është bia e bubekër e siddiqut Babën e ka musliman, nanën muslimane Këtë familën e ka muslimane E ka pasdua ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E tash do dietar ka dal, thënë do dietar knena. Sheikhul Saudimitat jo. Ja. Tanë duhet tu vazhër njeriu me me me përdor, domthon me ndsin, drejtësi. Ka dhën Hadixha, asha më mirë në fillimin e Islamit. O mund fundi i Islamit Aisha më mirë. Çiqo. Ju ka dash pejgamber sallallahu alajhi wasallam Hadixha në fillim, kjo më e mirë. Çi ket zonë, çi ket vakt, çi ket rrethon, më e mirë. O mund fundi Aisha më mirë. Se? Sepse i ka rrujt hadithët Sot ti falësh me hadithët e ajshës Sot ti agjeroj me hadithët e ajshës Sot ti erunë ferë me hadithët e ajshës Andaj ka thonë, nuk është gjevabi Dëmonë dysh Ka 3, ka 4, ka 5, ka 6, 7, 7, 8 A do zemësimi 5 është rëndësia e mbrojtjes Së fesë me shpalje Dhe me Dhe me qka Dhe me logikë Dhe këtu mund të apërmejnë dhe një meseli Ko shumë Ko shumë Kër e ka që, Abdullah ibn Abbas, në radiallahu an, Ali u radiallahu an, me folë me khavarist, së t'i ka ndon, kunder tatë mi veta, Ali i radiallahu an. I ka ndon, Abdullah ibn Abbasit, shkoti, folë me ta. Do është ull, do është ull, që kërë dhe zërë, mon e men, pikën e parë që ja ka përmen, kanë thonë, shumë strajt e paske këtë vejshën. Që kërë dhe zërë, kjo mentalitet i minëherë zime vesh në mirë, kur, kur të madhëroni mu e shtë më nëra. Abdo Abdo Abdo, se ka pas, a i dhe, më në nësi, ka thonë, pse i në dhu më alion, pse i kini shpallë, pa besimtar, ka thonë se, i ka shti njerëzit me gjiku, ku jemi të drecia. Nëse dhe, dhe, këtu janë dy pika, shumë zonat, në djeshme. Kur themi neve, du të mu gjiku me listë Allah. Këtë operacion, njeri e banë. Kur themi na, gjikon Allah. E ato ju ka përzit që kjo A do ka dhonë, s'ka e mirë, s'ka khalife, s'ka kur gjo Hukmi Allah dhe dhe pik Ka thonë, mira, e beson një kitë Koranin? Po Ka thonë, në surën majte është një ajet Dhe në surën njësa është një ajet Kë Allah u gjelonat thot Nëse njani të kanë një hran, në haq E gjunë, gju e ti Apo, dhe e thanë ligjin Apo Tani ki duhet me shpagu që ka bo gjojëti në haqë Në hramë zlejot me bo gjojëti Ku jenë haqë Ka dhenë, Allah u zhjelat thot Kur ta pagu e gjunajnë Ne të vinë diveta dhe le të gjikojnë Qëfar kafshë u konë ajo Qëla i vjenë barabartë qësa i kafshë Qëshemë, një ani, pezojna E ka gjujtë një drejnj Apo lepor, apo Kutadiju në dele Ka, ka, ka therë Tani e ka thirë ligjën Kushtë duhet me kaldu qështë e shpagun, mos mirë të një ashamirët me bakti. Thotë, që kjojë vjëm paras që tu? Thotë mirë, a lejot me mor një njëri, Allah u gjithë dhëtë, a lejot me mor njëri gjykaç, për me dit, cëlema barabar pikafshëve, e kërë të vjene puna e hakit musliman, mos me mor njëri, ka thënë manë me një, ra, Allah u gjithë dhëtë, lip një dy njerës, kërë të manë e E ke, e, ke, e ke therë qëta, e ke gjuj qëta, e pak gunë me qëta, që ka që i vjekja. Ka thonë tjetra, e dyta, dhe që këtë operacion që a pe gazën vezër është, argumentim logik, që në kanë dhebë i Kur'anit. Ka thonë mirë, në Kur'an, Allahu që ka thonë, kur një burën një gruja roken, roken, dhe vjendër të ndarja, apo vjendër të ndarja, tani për mishpëtu këtë familje, Allahu që ka thonë, u hakemen min ehliha për, mon, për mi pështu këtë familje ka thënë Allah gjitha thyrë në një njërit urt pi familjes grujës dhe një njërit urt pi familjes burit e Allah ju një mon me erujt familjen nëse ka kajrë Allah i le ka thënë a ka mundësi për me bashku një burë një gruje mi gjiku dë njërzi e ku tjetë puna e gjukimit muslimale musimur dë njërzi 4.000 vete ka këti ka vetja ka më lajtë një abasi, dhe disa tjerë kanë fillu me po shumë. A dhe zërë, o shumë në nësi, dhe kemi shemë shumë, që musimani duhet me mbrojt përshemu fene ti, kur ti vjene, neve nuk themi që i përshemu, na nuk themi duhet me e besue se alkoholi është në ndaljumë dhe sa ta dina qëfar dame ka, jo, në edhim që Allah e ka ndaljumë dhe pik, po neve ku po fëlasim, kur duhet me mbrojt, kur duhet përshemu, sot jetojnë Datash, besimtari duhet t'u mohoni izolshëm. Ti istan, loj, haram, në pa, si so musliman musliman ka than Allah haram ndrequt. Po aty ti si musliman suni thu kështu. Ose do të thonë se besoj që ka than Allah. Apo anëgazër besimtari duhet t'u kthin referenca te një njerëz s'di. Ma di kë është në imanin, dëzot. Kjo është imani. në imanin. Për shembull, kur neve sot shkencën ai zbulon se alkoholi ka shumë dëm. A nuk ta është në imanin që ti ke besuar para se me ditë këta që është haram? Kur shkenca del sot thot dajrju shehet me të dytë dhe pastaj as të nuk e ha. Do është e rrezikshme për katë pesë muajve. A nuk dashon ti imanin? Që ti ke besuar para se më than Allahu xhëlala. Kur thot ti shkenca dhe mjekësia, se zinaja ku të përzien ujrat, mund të merr atë një kjo kjo, kjo sëmuje. A nuk dashon ti imanin? Ti thu, unë kam besuar kët punë. A të do shumaranci për çfarëmo? Ti, sot për çfarëmo për misfaqin apo? Sot lutë njerëzit. Sot shumë prej mjekënave, organizatave ndryshme kan thënë dhe ndoshta as edhe maja E shëndet shme Me iru i dhamë me atë Drunin dhe së ne kam përdur musliman Neve tashë Nikush të thotë, e po masë një 1400 vete Kjo mesele tjetër, tyja nuk tashëton Imanin që ata e zbulun Atë që e ka thonë për nga meri Tashëton Andë Ibrahimi a.S.A.S.A.S.A.M. Shka i tha Allah u gjelual O Zotë, hajt ka do më qishirin gjall Njerëzit Allah e tha, a zbeson? Tha, jo Zotë, besoj Po du tashër A dhe me pa, o d me pa, mëselet teatër. Allahu Jellal, ia ja mëconoj me pa. Për shembull, mëna mëconën vëllahiu Jellal në një nj nj dekt më çu. Madhon, o njerëz, besoni. Kjo ka mendollëzë. Ka mendollë për qiametin. Kafshët kanë me fol. O ju njerëz, besoni. Këndi më daj para Allahu Jellala. Alla. Mirpaf at ditë s'ka do bi. Allah thot, nuk ban do bi atë. Andaj, o shumën në anzi kjo, kjo pik. E e fundit vezë dhe me këta e përfundojnë na kona ka mbaruar. Kanon dietar të simesele, jawazut tawliya. U të arrit Ka një ribër, ka folë për këtë mesele Kjo mesele që faro që vëzër Apo ju kujtojët kush e mbajt i me në gjari në gjashijut Kur i banë mpuq U qënë revolt Se e ka ndru fejë në gjashiju A i dulë dhe tha, qakini E ke ndru fejë A jam tha unë e më meritor për mbrat po A ju këm trajtu me drejtësi po Se i në revoltu, e ke ndru fejë A tharë, qka pa unë i në gjashiju E mund një letër E shkujti e shedu e la ila illa Allah E shedu e muhammed rësullu Allah Ha? Va shedu e në Isa abdullahi o rësullu Dhe dëshmoj se Isa është rabja Allah dhe i dërguar i ti Biri i merjemas Dhe e shtinin gjep Dhe e mbuloj Tha qka thuni ju Ata tham Isa është gjali Allah Hasha vakella Aj e mënoj dorën zemër Kuj e pat letrën Dhe tha Qështu është Dhe boni me dorë është, Nuk e konë letraja Ta një këtë lezër, që këtë meselët, që shë kanë qujtë djetarë, një kanë thonë, teorie Teorie, apo ta arit Ne vejthemi, përshimu, gjuhën e popullë, me temsil Oshë kjo, lezër, manovër, tërthorazi A lejot me punu tërthorazi, shumica o le mahove thojnë Lejot me punu tërthorazi, ha? Për nevoj dhe maslahat Maslahat Përshimu, rejna, përshimu, rejna, rejna Arena a u gjithmonë, për shembull, a u gjithmonë në vlerë? A u gjithmonë në vlerë? Shumica e rasteve u gjvler. A mundet me radën një herë, nuk ka të drejtë. Mundet. Për shembull, kanë ndonjë dietë, nëse njëri një ata lidhni një musliman me evra, padrejtisht. Edhe ti e di kua, e di ku është ai muslimani, ti thua çej valla. Tërit më kallzu. Jo, këtu drejt më kallzu, shtam më kallzu. Doshmë mbrojt ata. Jo, se di ku. Tani popullia është i urrejtë. Mirë po, e drejt Andaj, kanë dhënë djetar Asë një vilerë si drejtësia Nuk mundët me, me pasë për jashtime E vetëmja drejtësia është Ska për jashtime A ma përqe, rejnë në dë një herë të bëhët Me rejt është e drejt, këtë rast Me e pështuni muslimat A po e rastës qumë ta Ta një kësa i thunë të rëthorë si Pe ingamberit së zellem A dhe ka të smëtujma e budavudi Nisa prej saove kanë thonë, na kam Çe kurrë janë në pyuje, e ka prish avdesin, edhe është saf par, apo do më dawë pijamie. I kam shuvëën samçi, domon, me me nuë e dorën në hund. Kishe domon, ki doni doni telashe. Çe më mbulu vetën, darez. Çe as di kush atë ka prish avdesin, ja. Domon e, e banalizon punën. E bëon samë kallon, jo, banë. Von, ban, ban, ban diçka, o krija të dhimbta diçka. Shikova se penga më sam psim sosë sa habë shtu. Me hexit si laten. Ne është tafall, darez. Nia di arstoin. Se dole Andej, shumë prej save Pi tabinve, na i përmendëm Kër ka lezu kurane e kam shet Kër ka kajt e juvej, isti këta janë që ka thon Ka kajt I ka thon kjo smuja, temperatura shumë e keqe Të lotët i kam pi smuja që jo prej Prej asoj që jam duqajt për Allah Dhe mund e, ka, e kam bulu e Ande dhe zë kanë thonë djetar Shumitë djetarë të thonë, lejohot për nevoj Dhe për levërdi Nërsa shetë i kërruj sa më të imi thot, e thotë Qa lejohet dhe zër? Lejohet njëri ju me folë të rëtharazi Ka orë njëri Te imam Ahmejti Ka orë njëri Te imam Ahmejti Ka posë njëri më rrudhi Të të përmimit në nga se e, Jo pas Sejlisratë Pas tjatërës Me lejnë e Zotë Gjelluala dhe të fillojnë me folë për imam Ahmejti Dhe dheri në fund të Ramazan dhe të folën për imam Ahmejti Me lejnë e Zotë Gjelluala Po këtu nga duhet kjo, kjo mesejnë Qa kohë te Muhamedit dhe kanë ardhur dhe kanë lib di sa, e kanë kërkuar, por më xikua kësu më radh. Dhe ka ardhur njëri ka thon, "A është filani te ti?" Shikoi dhe thon, "Ç'ka ka bërë ata, ulemat brenda." E gabon i rast në shpinë vet. Sol. Von, dog, edhe ka vënë gishtin, ka thon, "Pashallahi nuk ka çitur." Sa u konzati. Xo i thon të rthollasë dhe. Kta e ka lejuar shumë reditor për nevojë që kërë që e boni, e gjashio. Kjo kur përdojrë, dhe zërë, kur jenë sikletë, kur të marë rrimpytje, kur ki diçka që dëmtoj është edhe tjetëri. Nuk, nuk duhet më bëa jo dërvishi i, i ftoftë, drajë duhet me kalëzua. Për ingamberi se selle me ka bëgta, dhe zërë. Për ingamberi selle selle me ka bëgta. Bashk me bubekër e se të dihkun. Kur kanë hikë për mejkës, dhe zërë, ju ka dalë një njëri qi nuk ka thon un jam Abu Bakr Siddik u çaj çka një tel. Edhe kjo Muhamedi Sallallahu Aleyhi dhe çka një tel. Jo. Muhamedi Sallallahu çai tha vazer, ana mineral ma. Un jam prej ujit. A u shdhirë bi ujit vazer? Piujeta. Allahu ja lut njerin me ke krijuar prej prej ujit. Tha e ky kush o? Tha kjo është udhërfysia nga se Abu Bakr Siddik u ra aliisht, i sti jo ka qazullën pejgamberit Sallallahu Aleyhi dhe u largon. Dhe u largon. Kur shkoj kë njëri ta me veti Minel ma Do është atë një qitet që së dihune Në ka mendu për që më qikë më i thangë Për një qitet që, që ka të i së dihë E ka te kalup e nga veri Alehi salatu Voselam. A dhe dhe zër Lejohët njëri ju Më më mërë kjo juridike Kur ka zër Kur ka telashe Kur e di se gjevabit taman I, i, i, i s'jelë probleme Lejohët kime manëvru Asmës me kazuat, ashtu siç peja kërkojnë, e asmës merrejt. Nëse qe vlezon, one year you do what? Dhe këta, përmendëm se xhuri Yusuf e ki më më të çart. Tu edhe ka edhe shumicën vlezon, pia saj është edhe se imani është dorën në e Allahut, ngasë gruaja e Ummu Habibes, burri i Ummu Habibes, Ramla to Binto Sofian, etj. do bëhu grua pengamere se selam, ai kurqish bo, ai zot kish bo me burrë negat. Pa e ndroi fen u bë krishter, u bop pianet, ndroi et si kafir. A do ki ta kanden dietar? Imani është ndorta Allahu te bare kjo ta. Para më zot, ka bojë zot para Allah. E ka lënë vendin e vet, vatanin e vet, atdhein e vet. Imani vezën nuk ta haron kurkush përveç Allahu te bare kjo ta. Helush me Allah unë gjellë gjellë aluhu, që Allah unë të barë kjo talë, në mundëson me elegëru Kuranën, a shësishka zbrijtë, edhe me mësu ata dhe me jetësu ata. Helush me Allah unë të barë kjo talë, që Zotë ju unë gjellë gjellë aluhu, në ban njerës të drejt, në ban njerë, Allah unë të barë kjo talë, njesë të dhevatshëm. Helush me Allah unë gjellë alë, se në këtë dit të mdoja, në këtë net të mdoja, Allah unë të barë kjo talë, të najep vullnet, najep për ta jetuar, për ta manifestuar adhurimin ndaj Zotit tonë Të Bëkuar dhe të Lartë, Elusmi Allahu Xhejeli Xelali, që Allahu Të Bëkuar dhe të Lartë na mundson me i largu këto barrë, këto kriza, këto smundje që janë për hap, na mundson Allahu Xhejeli Xelal muktin jamiat tona si shtakohie, Elusmi Allahu Xhejelu Ala, që Allahu Të Bëkuar dhe të Lartë muslimanët që dish Allahu të ndihmon, yetime të muslimanë, Allahu të mbolan, fuqara, as kam Allahu të pasuron, ve qulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal gafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.